Вони з Андрієм зайшли до свого підвалу, але розмова була не дуже тож і коротка. Кожен думав про своє, не спалився. Андрій чув, уже добре пізнавши безсонні ночі, що і паку не спить, про щось думкує. Та не починав розмови, почекаючи від нього першого слова, але паку мовчав. За місяць по радіо повідомили про повну поразку фашистських військ під Старінградом. Це була перша велика поразка фашистів у цій війні, і це було справжнє свято. Тепер вірилось, що Англія і США може нарешті відкриють Другий фронт, і наступом з обох боків фашистів буде зметено. Андрій тоді не самохідь замалувався парою – Женев'єва і Пако. Зовсім різні вугільно-чорний пако, різкий у жесті, дотепний і веселий і неабиякий залицяльник, як з'ясувалося. І Женів'єва, з граційним порухом голови, відкидала волосся назад, здавалося вже свідома своєї жіночності, що тільки-но з підлітка, уважно слухала пако, трохи мружачи очі під довгими пухнастими віями, які Свої гарячі очі оті посміхались Підхоплюючи на люту Блюдечко, яке Борхливо, жестикуючи Пако Змахнув зі столу Або розтираючи руку Яку він садунув гострим ліктем Зриваючи з місця, щоб Запросити її до танцю Так, щось у Пако З манерами При жіночому твористві не дуже Усміхався поводом Кендрій Але ж і гарячий хлопець Такий дівча, здається, закохалося. Дівча, здається, закохалося. Андрій завважив, це лише через кілька місяців. Якось йому здалися підозрілими потреби пако покинути їх підвал. Хлопець знаходив сотні причин, аби на вулицю, і завжди повертався пізно, теж маючи стільки ж причин, щоб виправдатися. Андрій спершу не звертав увагу. Потім почав сердитися, потім вирішив приглянути за хлопцем. З Антуанового підвалу було два виходи: один просто в кімнату, де спав Антуан з що відчинялась під Антуановим ліжком, а другий вихід проробили недавно у двір, в невеличкий сад Городець, що межував з таким же, який належав Маден. Пако сказав, що йде подихати повітрям у садок, щоб не заважати Андрієвим писанням. Андрій саме засів за зошиту, якому упродовж незаповнених нічим днів почав знову занотовувати вірші, в які зазирав тільки Пако, та й то зрідка. Андрія спіткав неспокій цієї весни. Життя у підвалі почало його томити, Йому не вистачало активної дії, тиша навертала до спогадів, до задуми, завдавала болю. Поко покрутився трохи, підійшов до Андрія, зазирнув у його зошит, сказав «Вибач, але це добре, що ти пишеш. Ти ще будеш письменником, ось побачиш, ти мені потім перекладеш, добре?» «Добре», – відповів Андрій, згадавши, що це вже казав Поко раз» коли виходив кудись. Але Пако досі жодного разу не поцікавився Андрієвими віршами. Деколи вони розмовляли в садку за Антуаном. Інколи у трьох із Женев'євою. Андрієві це сподобалось. Не можна, щоб юнак сидів отак замкнутий, без спілкування з ровесниками. Антуан і Женев'єва – це добре. Його коло. Але зараз, коли Пако вийшов, Андрій перечекав і свіх години, і вже нічого не йшло йому до голови. Муляло йому, і він, мент, повагавшись, вийшов з підвалу і, намагаючись не збудити листу під ногами, рушив у глибину саду. Він замалим не наткнувся на них і злякано відсахнувся, невідомо чого більше лякаючись, чи того, що вони його помітять, чи того, що бачив чи биття власного серця, що закалатало так голосно, що здавалося, що почують вони. Пако і Женев'єва стояли під коронастою вишнею, що росла на межі садків. Повний місяць яскраво освітлював садок, і хоч ті обоє стояли під деревом, їх було добре видно, а, власне, видно було трохи профіль Пако. Його руки і вуста, що тяглися до дівчини у жагучому поцілункові, а його руки з довгими тонкими пальцями, що песили її волосся з якоюсь тремтливою ніжністю. Андрій не бачив його очей, але уявляв їх собі напівзаплющеними, у солодкому стремлінні до коханої, у заглибленні в її душу, у початкові, у якого є велике і прекрасне продовження. Андрій стояв мить. Не в силі поворухнутися, не в силі відірватися від цього видовища, відчуваючи і сором за це мовільне підглядання, і щось схоже на образу, бо від нього таїлися, і навіть ревнущі. Ось чому такий спокійний зараз пако у підвалі. Ось чому він так довго спить уранці, прокидається з очима задивленими в себе. Ось чому тривожно Андрій від цієї весни, бо щось... Відходить від нього зі зрілістю Пако, з його часом, який для Андрія вже давно минув і ніколи не повернеться. Щось лежало під деревом, здається, ковдра чи якесь покривало. І коли руки Пако, обіймаючи дівчину, сковзнули і напруження тіл, перебуваючи вологу темінь весняної ночі, сягнуло Андрія, а він сахнувся обережно, бережно позаткував, не озираючись, на шелест ковдри. Коли вони сіли і на тишу, яка западала дедалі глибше і глибше, ховаючи в собі сокровену таємницю юного кохання, початку, у якого прекрасне і довго долучінь. Андрій удав, що спить, коли Пако вернувся пізно по ночі. Але заснути не міг. Вир почуттів, плутались думки. А Пако тут же заснув. Тільки, но ну, дотулившись до подушки, «Щось говорив у вісні». Андрій прислухався. Пако говорив по-французькому. Єва, «Як бути?» Хотів поговорити з Пако, але не міг знайти потрібних слів, і наступного ранку тільки дивився на нього, ніби вивчаючи і помічав нові і нові риси. Хотів побачити у ньому того хлопчика, що п'ять років тому став його другим «я». І не знаходив. Пако вирізблювався як чоловік, Зі своїм характером, зі своїми власними рисами, він, мабуть, став зараз схожий на батька, якого Андрій не знав, а потім він став чоловіком. Це вже не підліток з іначими пристрастями, а чоловік. Андрій дивився на нього і думав. «Це я був таким, коли Марія Тереза...» «Чого ти так на мене дивишся?» – спитав Пако. «А як я дивлюся?» «Просто дивлюся». Ні, якось не так. Ти дивишся на мене інакше, ніж завжди. Що трапилось? Нічого не трапилось, не знаю. А хіба щось трапилось? Нічого, сказав поко і втяг губи. Нічого, то нічого. Увечері він знову зібрався у садок покорити і подейкати з Антуаном. Я через хвилю теж вийду, сказав Андрій, лаючи себе в душі за те, і все ж немилий йому погляд. На Пако і те, що він міг розкрити. Пако перед ним самим. Його почуття, його бажання, його думки. «Ходімо», – сказав Пако. «Дуже добре. Треба частіше виходити на повітря, бо тут у підвалі засохнемо». У підвалі їх справді чекав Антуан. Годинку погомоніли, але розмова щось не клеїлась, і Андрій вернувся у своє підземелля, узявся до свого зошита – але небавом став і знову вийшов у двір, помітив лише, як Антуан слизнув з-під вишній до саду Мадлен. Швидко вернувся, щось сказав Пако, який сидів на лавці глибину саду, поплескав йому по плечу і подався до себе нагору. Ще через мить у нижньому поверсі будинку Мадлен рипнуло двері, і Андрій опізнав Женев'єву, яка теж майнула до лазу в паркані. Пако вже був там». Андрій знову у підвал. «Отже, Антуан знає, але чого Пако ховається від мене? Навіщо уся ця гра врешті? Це, звичайно, дурна неправда». Андрій згадав усі свої розмови з Пако. «Коли війна закінчиться, прийде твій час, а зараз наша справа воювати. Але ж Пако погоджувався. Вони обидва це вирішували. Треба мстити фашистам за смерть рідних, за все». Це мета нашого життя. Чи можна зараз дозволяти собі отакий роман? Після усього, що пережили, чому поклялись? І взагалі, після всього цього, що було, Пако нервував останні дні. Суперечки виникали через дрібниці. І Андрій зрозумів. Пако здогадується, що він знає про все. І сказав. Я знаю все, Пако. Навіщо і що ти мене обманюєш? Ти зраджуєш мою віру в тебе, розумієш? «Ми були одне, а тепер нас двоє. Якщо ти не довіряєш мені, отже, я відокремлююся». «Я знаю, що ти знаєш», – сказав Пако. «Ще відтоді, коли ти підглядав за нами, а на другий день дивився отак на мене. Я бачив тебе, коли ти надзирав за нами. Я ще тоді чекав тієї розмови, ти мовчав, а наступного вечора знову пішов підглядати. Це по-твоєму чесно? Ця розмова була бідою». Вони ще ніколи так не говорили. Пако сказав, що це безглуздя, війна, і нічого не можна? Це абсолютно безглуздя, бо ми завтра можемо загинути, як на фронті. Ти любив мою сестру, коли тобі було стільки ж років, що й мені, серед війни. А якби не було цього, то всі б втратили і ти, і вона. А вона загинула, переживши таку любов, велику любов, а ти... «Ти і я. Я люблю її», – сказав Пако. «Розумієш, люблю. От і все. Я дорослий чоловік, і те, що ми брати, не дає тобі право наказувати мені, любити дівчину чи ні. І взагалі, облишкирувати у кожній дрібниці. Коли ти командир, то командуй. А коли брат, то не зачіпай мене зараз, розумієш? «Розумію», – сказав Андрій, – «розумію». На все твоє право, як знаєш. Тільки нащо ти мене обманював. Бо ти б сказав, що не треба. Знайшов би тисячу причин, доводів, принципів. А я люблю її. От і все. Люби, сказав Андрій. Вона дуже мила. Дівчина. Люби її. Тільки триває війна. Подивись на мене. І пам'ятай, що таке може трапитися з вами. Закохані не передбачає небезпеки, і тому найбільша загроза у підпільній діяльності – це закоханий, бо якщо схоплять його кохану, досить, – сказав Пако, – з мене досить. Я це знаю, і з мене досить. Облиш мене. Минуло кілька днів розмови. Нетривалі і зовнішньо предметні. Пако ще за вечорами і часто приходив аж під ранок. Андрій мовчав, занурювався у свій зошит, слухав радіо, готував тексти листівок. Якось Антуан прийшов трохи раніше і зразу ж зійшов у підвал. Незабаром операція на Вольського.